Jóð R.R. Tolkien Tveggja törna tal Annar hluti Hringatróttins sögu Þorsteinn Þórens Þýtti Reykjavík Fjölva útgáan 1994 Þessi hljóðbók er gefin út á blindrabókasafni Íslands 2001 Ekkert kóper les Afritun er óheimil